«Тобі треба лежати, чому ти встала?» – вигукнула я. «А хто знає, що мені треба?» – зітхнула мати. Потом я відчула пекельну втому і сіла на сходині. «Не пиши про те, що з тобою відбувається», – сказала вона несподівано. «Ніколи не пиши про те, що з тобою відбувається». Я прихивилася до перила, і мені приснилося, що на першому поверсі серед вітальні – Почали рости гриби велетні. Вони тяглися вгору, заповнювали простір, пробивалися крізь стіни, залазили у штукатурку. Це тривало якусь мить. Я стрепенулася і гукнула «Мамо!», але матері вже не було. Натомість біля вхідних дверей шаргало і брязкало ключами. Відчиняю з силою двері і бачу троє чоловіків, які стоять понуро і про щось перемовляються. Я грізно сказала, слухаю вас. Ми йшли через сквер, почав говорити один з них, удавано спокійним голосом. Навпроти нас по дорозі тинявся якийсь чоловік і співав. Потім ми почули, як він скрипнув, і щось заскриготало. Ми підбігли і побачили відкритий водопровідний люк. Він туди впав? Чому ж ви його не витягли, горлаю я? «Шановна, ми заглянули туди і побачили, що то бездонний колодязь. Звідти долинав крик, який усе віддалявся. Упізнаю брехуна. Зрозуміло. Ви тільки-но разом пиячили. І тепер не знаєте, як його відмазати. Де він лежить? Ви його притягли? Гості тупцювали. Можете не вірити, але може ви щось чули про зниклих людей? Вони провалюються прямо на асфальті. До речі, біля ями лежало ось це. Напевно, випало у нього з кишені. Я побачила посвідчення охоронця і візитку. А ще зв'язку його ключів. Ми вирішили вас попередити, бо ви, мабуть, хвилюєтеся. Коли вони пішли, я подумала, чому ні з цього, ні з того з'являються чужі люди і відмикають двері. Чому той п'яниці зник? Якщо задуматись, то у світі трапляється немало дивних речей, яким немає пояснення. В інтернаті за рогом є дівчинка, яка під ліжком у коробочці тримає жабу і називає її мамою. У сусідньому дворі сидить на стільчику баба, лущить квасолю. І зв'язала собі ноги, щоб не падали. Людство воліє на цьому не зосереджуватись. Хай усе йде так, Мов би, нічого не трапилось. Марно я потурбувала Господа. Насправді ж звикла до чоловіка. Товстий, сопучий, ненажерливий, Але з ним ми якось прожили сім років. І я стала на коліна І попросила в Бога прощення. Потім пішла перевірити місце, Про яке мені тільки-но розповіли. Але ніякого люка, Навіть ніякої ямки там не знайшла. От лиха година. Де ж це він може бути? Коли прийшла додому, то побачила, що в усіх кімнатах світло і що двері не замкнені. Я часом забуваю замкнути двері. Присіла на сходах і знову була б задрімала, але тут почула стогін, а може зітхання. Звук був глухий, далекий. Мамо, мамо, що вам таке? Кричу і біжу угору по сходах. Але молити Бога мати спить, бра ввімкнене. Внизу під ринвою бочка з водою я вмиваюся, вода різка. Мляво світить місяць. Гавкають і підвивають собаки. Поміж деревами в саду стоять тіні, як двійники, наче живі й мерці. Знову зітхання, але звідкись із за будинку. Там, за шипшиною, покинутий колодязь. Господи, це ж хто туди втрапив? Продираюся, знаходжу на дорозі палицю. Підійти страшно. Хто там? Кричу як божевільна. Є там хто чи ні? Я. А хто ж іще? Глухо обзивається голос. Хто такий, не впізнаю. Та я. Хіба ти глуха? На дні колодязя тріщить старий хмиз Шарудить колись потоплене листя. Я повертаюся, хапаю драбину і скидаю її вниз. Драбина падає, у прірву. Незабаром хтось крекче, піднімаючись угору. Він би мав бути в смітті, але виліз чистісінький. Ти в своєму репертуарі. Зникаєш із дому, напиваєшся, брешеш, ще й підсилаєш людей, кажу злісно. Були твої алконавти. Ми йшли через сквер, там тинявся якийсь чоловік. А ключів вони не приносили. Клеєш дурня. Ми йдемо до будинку, він знімає піджак. Я зливаю йому із ковшика воду. Коли ти перестанеш пиячити, візьми себе в руки. І тут, бачу, проти місяця на його потилиці глибоку рвану рану. Рубонули сокирою. Волосся і сорочка запливли кров'ю. У мене паморочиться в голові. А він далі говорить тихим голосом про загублене посвідчення, про якісь гроші, про те, що завтра назавжди, поки не пити. Ковшик випадає з моїх рук. Я чую його, але не бачу очей. Бачу його руку з обручкою, що врізалася в палець. Його пожмакані штани й сорочку на спині чорно від запеченої крові, що вчора я її прасувала.